аудіокниги українською від студії «Калідор». Ми продовжуємо із вами разом, друзі, мандрувати сторінками п'ятої книги «Хронік Нарні» «Кінь і його хлопчик» Клайва стейплса Льюїса. Розділ десятий. Пустельник південного кордону. За кілька годин їзди долина розширилася, і тепер подорожні могли розгледіти, що чекає на них попереду. Річка, якою вони трималися, впадала у іншу ріку, широку та бурхливу, що несла свої повні води із заходу на схід. За тією рікою поставали пасмани високих пагорбів, що ряд за рядом перетворювалися на північні гори. Праворуч стриміли верхівками скелі, на ламаних виступах яких подекуди лежав сніг. А ліворуч, довки сягало око, простягалися, порослі соснами схили, похмурі стрімчаки, вузькі ущелини та сині гірські вершини. Гору Кердик-Баш годі було розгледіти, а просто попереду Схили гірського пасма сходилися в лісисту сідловину, якою, певно, й пролягав перевал із Древляндії до Нарнії. «Ого-го! Це ж північ, зелена північ!» – радісно заіржав Іго-го. І справді, похилі смарагдові схили були на вигляд зеленішими і свіжішими – за все, що будь-коли доводилося бачити аравіс чи Шасті, більш звиклі до південних бляклих кольорів, діти уявити собі не могли такого буяння. Підбадьорившись, усі попрямували до того місця, де зливалися дві ріки в одну. Ріка, що стікала звідкилясь із-поміж безкиддя на західному боці гір і несла свої води на схід, була зашвидкою та надто вже порожистою, аби навіть думати про те, щоб перетнути її вплав. Однак, після нетривалих пошуків, роздивившись місцину вгору та вниз за течією, мандрівці знайшли перешийок, де було неглибоко, аби перебрести ріку. Дзюркотіння води, що піньовою закипала і вирувала колокінських копит, Прохолодне грайливе повітря, у якому сновигали міріади бабок, сповнили серце шасти незвичним, несподіваним для нього самого хвилюванням, якого він до цього навіть не уявляв собі. — Друзі, ми у Древляндії! — виголосив ігого, коли із бризками розсікаючи воду вибрався на північний берег. Якщо я не помиляюся, ріка, яку ми щойно перетнули, називається Кручена Стріла. Сподіваюся, ми не спізнилися, — тихо зауважила Гвін. Вони почали сходити, просуваючись повільно та далеко відхиляючись то праворуч, то ліворуч, адже пагорби виявилися вельми крутими. На відкритій місцевості Доріг чи домівок ніде не було видно, Лиш поодинокі дерева росли всюди по схилах. Шасті, що все життя провів на безлісих луках, Ще не доводилося бачити такого різноманіття. Коли б ви були на його місці, То певно впізнали б дуби, буки, берези, горобину І благородний каштан. А шасті, усі ці дерева були невідомі, вони йшли, а насибич розбігалися прудконогі зайці. Невдовзі їм потрапило на очі ціле стадо ланей, чим дужч курнули подалі і знайшли собі сховок поміж дерев. "Хіба це не дивовижно", не стримала захопленого вигуку Аравіс. Коло першого гребеня шаста озирнувся у сідлі. Та ж Баана і сліду не лишилося. До самого небокраю простягалася пустеля, що була перерізана вузькою зеленою смужкою, якою вони сюди потрапили. «Гей-гей!» – несподівано вигукнув він. «А то? То, що таке?» «То, що таке, що?» – перепитав розвертаючись і Гого. Озирнулися і Гвін заравіз. Отам. там!» Тицьнув кудись пальцем шаста. «На вигляд, немов дим дим, куриця! то там пожежа вирує!» «Ні, більше схожа на піщану бурю», похитав головою Іго-го. «Вітер заслабкий», зауважила Аравіс. «Ой!» – скрикнула Гвін. «Дивіться, щось сяйнуло у мареві пилюки, а вони ще, і ще...» «Та тож ви блискують. «Шоломи й обладунки, і вони наближаються до нас!» «Присягаюся ташем!» – вигукнула Аравіс. «Військо! То йде військо Рабадаша!» «Так і є!» – нетерпляче кивнула Гвін. «Саме цього я й боялася! Швидше! Ми маємо дістатися Анварду першими!» І не гаючи більше часу на розмови, вона круто розвернулася і з місця зірвалася галопом на північ. Ігого, -го скинув голову і помчав вслід. «Хучиш, Ігого, хучиш!» – волала через плече Аравіс, підганяючи його. Весняжливі перегони давалися коням нелегко. Щойно вони сходили на вершину одного кряжу, як перед ними поставав інший, а слідом іще та іще... І хоча вони були впевнені, що прямують у більш-менш правильному напрямку, ніхто і гадки не мав, як далеко до Анварду. Із вершини другого пасма Шаста знову озирнувся. Замість куряви, позаду, на дальньому березі крученої стріли, на всібіч розцікалася чорна пляма, немов велика юрма мурашиного війська ринулася вперед Зі свого мурашника. Армія без сумніву шукала, де би переправитися через річку. «Вони вже на рідці!» – несамовито загорлав він. «Швидше, швидше!» – підганяла всіх арабіс. «Ми маємо встигнути до Анварду завчасно, бо інакше навіщо було взагалі вирушати? Галопом і гого, галопом руш! Ти ж військовий кінь, хіба забув?» Час тримався, стримався, аби і самому не приєднатися до понукань Аравіс, та натомість він подумав, відолашний, він і без того докладає сил, і припнув язика. Коні і справді робили, якщо не все, що могли, то принаймні все, що вони думали, що можуть, а це насправді не одне і те ж саме. І Гого вже порівнявся з Гвін і Пліч-О-Пліч». Вони лунко цокотіли копитами по терену. Судячи із вигляду гвин, вона трималася з останніх сил. Та зненацька все різко змінилося, бо позаду почувся несподіваний звук. Зовсім не на це вони чекали. То був ані тупід копит, ані брещання обладунків, ані навіть бойові заклики остраханців. Та шаста негайно його упізнав. То було те саме несамовите гарчання, що вони його вперше почули тієї місячної ночі, коли зустрілися із аравіста Гвін. І Гого теж занервував. Очі його запалахкотіли червоним, а вуха щільно притислись до голови. А ще тієї миті і Гого усвідомив. До цього він скакав не так уже й швидко, як насправді би міг. Шаста одразу ж відчув зміну у його ході. Тепер вони дійсно мчали щодуху і за кілька миттєвостей значно випередили Гвін. Так нечесно, — чомусь подумалося Шасті. Я сподіваюся, у цих місцях на левив ми не натрапимо. він озирнувся. Усе було аж надто зрозуміло. Припавши до землі, величезне, золоте воруде створіння мчало за ними, немов кіт, що майнув галявиною до найближчих дерев, коли чужий пес зазирає у його садок. І він наближався до них кожної миті, чи навіть кожної півмиті. Шаста знову глянув вперед і розгледів те, чого досі не помітив або ж помітив та не надавав цьому значення. Шлях їм перепиняла висока зелена огорожа за вишки у два людських зрости. Посеред огорожі виднілася розчахнена хвіртка, а у отворі, спираючись на довгий патик, стояв високий чоловік, аж до самих п'ят закутаний у просторий одяг кольору осіннього листя. Сива його борода – Спадала мало не нижче колін. На те, аби вхопити все це поглядом, Шесті знадобилася мить. А щойно він знову озирнувся, то побачив, що звір майже наздогнав гвін. Лев клацав зубами, намагаючись вхопити її за задні ноги, і безнадія була написана на її залитому потом обличчі і в неймовірно широко розплющених очах. «Стій!» Заволав Шаста до Ігого, «Ми повинні повернутися! Ми повинні допомогти!» Після того Ігого казав не раз і не два, що чи то не почув, чи то не зрозумів, що кричав йому тоді Шаста. І оскільки взагалі він був вельми правдивим конем, нам доведеться прийняти його слова на віру. Шаста ж вивільнив ноги зі стремен. І перекинув обидві на лівий бік, забагавшись лише на мить, він стрибнув. Болісне падіння дещо приголомшило його, та ще навіть не встигнувши отямитися, чи не сильно він забився, Шаста уже твердою ходою кинувся на допомогу Аравіс. Жодного разу у житті йому не доводилося робити нічого схожого, та і зараз він навряд чи усвідомлював, чому саме так чинить. Конячий крик, годі собі уявити страшнішого звуку, зірвався із вуст Гвін. Аравіс низько пригнулася над шиєю конячки, намагаючись певно дістатися до меча. І цієї миті усі троє – Аравіс, Гвін та Лев – були ледь не зверху на шасті. Та дістатися до нього вони не встигли, бо Лев, здійнявшись на задні лапи, Здоровенним громаддям, значно більшим за будь-якого лева, якого тільки можна собі уявити, кинувся раптом на Аравіс, завдаючи їй неймовірного удару правою лапою. Шаста побачив, як він випускає страшенні пазурі. Аравіс пронизливо закричала і похитнулася у сідлі. Левові пазури пошматували їй плечі, а напівбожевільний від жаху Шаста якимось неймовірним чином спромігся опинитися перед левом. При цьому в нього не було жодної зброї, навіть дрючка чи каменюки. Тож, не вигадавши нічого ліпшого, він по-дурному заволав на лева так нібито був звичайний сільський пес. «Забирайся! Забирайся! Геть звідси!» Якусь мить він дивився у розявлену пащу лютого звіра. А тоді на його превеликий подив лев, стоячи на задніх лапах, поточився, перекинувся та, підвівшись, попростував собі геть. Шасте і на мить не подумав, що він зник назовсім. Натомість він повернувся і щодуху поспішив до хвіртки у зеленій стіні, про яку щойно згадав вперше від тої миті, як побачив її. Бідолешна Гвін ледь пересувала ноги і мало не знепритомніла від перевтоми, коли проходила через хвіртку. Аравіз усе ще трималася у сідлі, хоча спина її була суцільно залита кров'ю. «Заходь, доню, заходь!» примовляв одягнений у широкий одяг бородань, а трохи згодом коли, відхекуючись, до нього підійшов шаста, запросив і його. Проходь, синку, проходь. Хлопчик почув, як за ним зачинилися ворота, а Бородань уже допомагав аравіз злізти з кобили. Вони опинилися на широкому круглому подвір'ї із усіх боків, оточеному високими живими стінами із зеленого дерну. Посеред подвір'я. Був ставок, заповнений водою майже до країв. На дальньому березі ставка, до останку, затіняючи його розлогою кроною, стояло найвеличніше і найошатніше дерево з усіх, які шасті доводилося бачити. За ставком розташовувався невеликий присадкуватий кам'яний дім, накритий давньою соломою. З поза дому долинало мекання. На дальньому кінці подвір'я паслося декілька кіз, ну а саме подвір'я було до останнього клаптика поросле смарагдовою травичкою. «Ви, ви, ви...» – задихаючись, шаста все ніяк не міг говорити. «Ви, ви часом не древлянський король, лун?» Старий лишень похитав головою. «Ні», – пролунала його відповідь. Я лишень пустельник південного кордону. А тепер, синку, не час питати, час робити, тож слухай, бо не можна гаяти ані хвилини. Дівчину тяжко поранено. Коні зовсім без Рабадаш просто зараз переправляється через кручену стрілу. Якщо ти побіжиш що духу, не витрачаючи ані миті на перепочинок то встигнеш саме вчасно, аби попередити короля Луна. Від думки про це, серце ушасти мало не завмерло, бо він не відчував у собі сил навіть і кроку зайвого ступити, а десь усередині його аж скрутило у відповідь на таку жорстоку і несправедливу вимогу. Чого він іще не знав, так це того, що кожен добрий вчинок зазвичай винагороджується тим, що від тебе вимагається здійснити щось іще, краще і важче. Але вголос він лише промовив. «Тож, де мені шукати короля?» Устельник повернувся і тицнув вперед своєю палицею. «Дивись», – заходився напучувати він. «Ось там я іще одна хвіртка». Саме навпроти тієї, через яку ти увійшов. Прочиняй її та біжи навпростець, завжди тільки вперед. Біжи долинами та безкиддями, рівнинами і проваллями, суходолом чи водою. Знати мені дано, короля луна, знайдеш ти просто попереду. Але біжи, мов вітер, не дозволяючи собі миті перепочинку». Шаста кивнув, і, мов навіжений, кинувся до північної хвіртки та й з-за нею без зайвих слів. Пустельник тим часом обернувся до Аравіс, яку підтримував лівою рукою і чи то повів, чи то навіть поніс її в дім. Минуло чимало часу, перш ніж він вийшов із віти, Вийшов вже сам. Що ж, мої любі? Звернувся він до коней. Настала ваша черга. Не чекаючи на відповідь, і не дарма, бо коні були надто виснажені, аби говорити, він розсідлав їх обох, зняв із них вуздечки і протер їх так добре, як не міг би й найліпший королівський конюх. «Ось так краще, любі мої!» – знову промовив він. Забудьте про все та й відпочивайте. Ось вам вода, а он там трава. Коли ж я подаю своїх любих кіз, ви зможете поласувати її ще й пахким молозивом. Пане, нарешті знайшла у собі сили промовити Гвін, чи житиме Таркиня, чи не вбив її лев? Хоч моє мистецтво й оповідає мені, «Чимало про те, що відбувається тепер», – злегка всміхнувшись відповів пустельник, – «та події майбутнього воно лишає мені невідомим, і не дано мені знати, чи побачить хтось із чоловіків, жінок чи тварин, як увечері за обрій заходитиме сонце. Але не втрачайте надії, цілком ймовірно» що дівчина проживе таке ж саме довге життя, як і будь-хто інший. Отямившись, Аравіси з подивом виявила, що лежить обличчям вниз на низькому, неймовірно м'якому ліжку у прохолодній, майже порожній кімнаті із голими кам'яними стінами. Вона ніяк не могла втямити, чого це лежить обличчям вниз, Доки не спробувала повернутися і не відчула пекучий біль у спині, а тоді пригадала все і зрозуміла, чого це так болить. Вона ніяк не могла допетрати, із якого ж це пружного матеріалу зроблено її ліжко, бо воно було зроблене із вересу. Нічого ліпшого і не вигадаєш. А такої рослини Аравіс ніколи не бачила – і навіть не чула. Прочинилися двері, і увійшов пустельник із великою дерев'яною мискою у руках. Миску він обережно опустив на підлогу, відтак підійшов до ліжка і спитався. «Як ти, доню, почуваєшся?» «Спину пече батьку», – озвалася у відповідь Аравіс. «Але загалом непогано». Пустельник опустився на коліна, поклав руку їй на чоло і промацав пульс. — Лихоманка тебе обминула, — мовив він. — Усе буде добре, доню. Завтра ти встанеш із цього ліжка. Але зараз випий ось це. І він підніс їй до вуз дерев'яну миску. А Равіс не змогла не скривитися, скуштувавши то петва. Адже козяче молоко із незвички може здатися не дуже приємним. Та разом з тим вона була дуже спрагла, тож випила все до дна і, щойно допила, почулася значно краще. «Тепер, доню, відпочивай!» – наказав їй пустельник. «Рани твої промиті та перев'язані, і хоча вони й дошкуляють, Насправді вони не страшніші за порізи від батога. Хм, то мав бути дуже дивний лев. Замість того, аби вирвати тебе із сідла та вп'ястися зубами, він лишень раз дряпнув тебе пазурами по спині. Десять подряпин, пекучих, але не глибоких, і зовсім не таких уже й небезпечних. Ова! Здивовано промовила Аравіс. Отже, удача мене не обминула? «Доню, доню, похитав головою пустельник. Я живу на цій землі вже з той одну зиму, і жодного разу за цей час я не зустрічав те, що ти звеш удачею. Щось у цьому є, щось, що я не в змозі зрозуміти. Але коли нам судилося, то можеш не сумніватися. Те стане нам відомо. «А що там Рабадаш зі своїми двома снами-кінотниками?» запитала Аравіс. «Ну, гадаю, він піде іншим шляхом», зауважив пустельник. «Вони вже мали знайти переправу далі на схід, ну а звідти вони попрямують до Анварду». «Бідолашний Шаста!» Вигукнула Аравіс. Чи далеко йому бігти? Чи встигне він дістатися туди першим? Маємо сподіватися, що так, озвався старець. Аравіс знову прилягла, цього разу на бік, і запитала. А чи довго я спала? Здається, уже темніє. Пустельник визирнув у єдине вікно, що дивилося на північ. То не темрява ночі сходить на землю, похитав він головою. То із буйної голови спадають вниз хмари. Негода завжди приходить до нас із тих країв. Буйна голова, люба моя, це гору ми так називаємо. Вночі, бочевить, не обійдеться без гарного туману. Наступного дня. Попри біль у спині, Аравіс почувалася настільки добре, що після сніданку, каші із вершками, пустельник дозволив їй підвестися із ліжка. Звичайно ж вона одразу кинулася до коней. Погода змінилася, і вся зелена обгороджена ділянка була мов величезна зелена чаша, наповнена сонячним світлом. То було дуже мирне місце. «Самотнє і тихе!» Гвін підбігла до Аравіс і по-конячому її поцілувала. Але, але де ж і Гого?» -го – поцікавилася Аравіс, коли вони закінчили питати однаводну про те, як у кожної здоров'я та як кожній із них спалося. «Онде?» – отказала Гвін, вказуючи носом на дальній кінець галявини. «Чи не могла ти піти?» І поговорити із ним, Аравіс, щось не так, я не можу із нього і слова витягнути. Вони підійшли туди, де обличчям до стіни лежав у траві Ігого. І хоча він, напевне, почув їхні кроки, він ані повернув до них голову, ані прохопився, бодай, єдиним словом. «Доброго ранку, Ігого!» – привіталася Аравіс. Як ти почуваєшся цього ранку? І пробурмотів щось собі підніс, але ніхто не зміг зрозуміти, що саме. Пустельник каже, що Шаста певно встиг вчасно попередити короля Луна, продовжувала Аравіс. Тож, здається, поневірянням нашим настав край. Ми у Нарнії, нарешті! Чуєш, його, У Нарнії! Ніколи мені... «Не бачите, нарні!» – стиха вимовив Ігого. «Чи тобі недобре, любий Ігого?» – занепокоїлася і заметушилася Аравіс. Нарешті Ігого обернувся до них. На його обличчі застиг вираз настільки скорботний, наскільки взагалі скорботною може видатися коняча морда. «Я повернуся назад!» «До Остраханства!» – сказав він. «Що?» – скрикнула Аравіс. «Назад у рабство?» «Так!» – іще тужливіше кивнув і Гого. «Адже рабство – то все, на що я здатен. Як я можу з'явитися серед вільних конейнарні? Я, котрий полишив на поживу левам, кобилку, дівчину і хлопця, поки сам тікав що духу, рятуючи свою нікчемну голову. Ну, ми всі мчали щодуху, зауважила Гвін. Тільки не шаста, пирхнув його. Чи принаймні він біг у правильному напрямку? Назад. І це ганьбить мене найбільше за все. Я, котрий назвав себе бойовим конем і пишався тим, що брав участь у сотні боїв, поступився маленькому людському хлоп'яті і ще зовсім дитині, лошаті, котре навіть і меча у руках не тримало, і не мало ані виховання, ані доброго прикладу у своєму житті. Я розумію, кивнула Аравіс, присідаючи біля нього. Розумію, бо. Почуваюся так само. Шаста був неперевершений, а я… Я теж не ліпша за тебе і Гого. Я ображала його, дивилася на нього зверхньо від самого дня, коли ми познайомилися. Але… Але я все ж гадаю, що нам краще залишитися та сказати йому, як нам соромно аніж повертатися назад до Остраханства. «Тобі легко казати», – зауважив сумно і Гого, – «то не ти осоромила себе, а я. Я втратив все». «Добрий мій коню», – почувся голос пустельника, що наблизився до них непомітно, бо нечутно ступав босими ногами по м'якій соковитій траві. Добрий мій коню, нічого ти не втратив, окрім власної зарозумілості. Ні-ні, любчику, не тули вух до голови та не тряси на мене своєю гривою. Якщо ти і справді такий присоромлений, яким здавався хвилину тому, то маєш навчитися прислухатися до здорового глузду. Ти не такий уже й великий кінь яким звик вважати себе, живучи серед бідолашних нетямущих конячок. Не дивно, що ти сміливіший та розумніший за них. Великої науки в тому не було. Але це ще не означає, що ти станеш кимось видатним у Нарнії. Та коли ти не забуватимеш, що немає у тобі нічого видатного, то будеш залишатися дуже чемним конем. Ось так. Ну а тепер? Якщо ви та інші мої чотириноги брати і сестри Зволять пройти зі мною за двері кухні, Ми подбаємо про решту того молозива. Дякую, друзі, за те, що ви прослухали Цей черговий розділ прекрасної книги. Підпишіться, будь ласка, на канал, Вподобайте відео, і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть, будь ласка, вашу думку про цю аудіоверсію. Чи подобається вона вам? Ну, а ми з вами не прощаємось. Почуємось у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь посередині.